Прем'єра на українському радіо Культура Гіум Ливасер де Опис України. Історичне дослідження 1650 року, Український переклад Яреми Кравця читає заслужений артист України Борис Лобода. Опис України. Кількох провінцій Королівства Польського, що тягнуться від кордонів Московії до границь Трансильванії разом з їхніми звичаями, способом життя і ведення воїн. Найсвітлішому і наймогутнішому государові Янові Казимиру, ласкою Божою королю Польському, великому князеві Литовському, Руському, Пруському, Мазовецькому, Жмутському, Лівонському, наслідному королю Шведському, Годському, і вандальському «Сір, неосяжні простори, які нині відділяють мене від ваших володінь, навіть своєю обширністю не годні перешкодити витворові мого розуму схилитися до стіп вашої величності». «Літа, що сплили відтоді, як я сюди вернувся», не зменшили ревності, з якою я служив вашій величності, і з якою час від часу продовжую накреслювати деякі праці, що можуть принести задоволення вашому розумові і дати корисну розраду вашим очам. Щоб запевнити вас у цьому діювими вчинками, а не порожніми словами, беру на себе сміливість з найсмиреннішою покірністю і глибокою повагою Офірувати вашій найсвітлішій величності опис великої прикордонної України. Примітка під прикордонною Україною, бо план мав на увазі території, які на початку XVII століття, після приєднання до Речі Посполитої Чернігівщини, опинилися під владою шляхетної Польщі, що лежить між Московією і Трансильванією яку ваші попередники завоювали 50 років тому, і обширні землі якої стали настільки родюшими, наскільки пустельними колись були. Це нове королівство за короткий час дуже розширилося завдяки доблесті і досвідові великого та незрівнянного конецпольського. Примітка. Конецпольський. Станіслав, роки життя 1591-1646, великий коронний гетьман з 1623 року, очолював польські шляхетські війська на Україні. Ініціатор спорудження фортеці Кодак. Каштеляна Краківського, коронного гетьмана ваших військ, мужність якого завжди поєднувалася з такою великою розсудливістю, що навіть... Із найбільш небезпечних сутичок він виходив переможцем. Про це можу говорити з цілковитою впевненістю, оскільки був їх очевидцем упродовж сімнадцяти років, коли мав честь перебувати на службі у двох останніх покійних королів – батька і брата вашої світлості. У ті часи я заклав понад п'ятдесят великих слобід. Примітка Заснування слобод особливо зросло в 30 40 роки 17 століття, як вимушена поступка з боку панів на користь селян. В слободах селяни протягом кількох років могли вести вільне господарство, звільнялися тривалий час від оподаткування. Що стали, не би, колоніями, які за короткий час Завдяки збільшенню нових забудов перетворилися на більш як тисячу селищ. Щиро вболюваючи за добробут вашої держави, населення тих слобід відсунуло далеко перед кордони земель і так ревно взялося обробляти здобуті неродючі землі, що нині, завдяки їхній неймовірній родючості, Звідти пливуть найбільші прибутки для вашого королівства». Примітка твердження Боплана про те, що населення тих свобод відсунуло далеко вперед кордони земель, не слід розуміти дослівно, оскільки це випливало широко прийнятої версії в польській історіографії про те, що заселення українських земель такими магнатами, як Вишневецький, Калиновський – Отоцький конець польський започаткувало колонізацію безлюдних досі просторів на Задніпров'ї та Уманщині. Ця новозавойована земля є непереборною твердинею проти військової могутності турків і підступних нападів татар, міцною перепоною, здатною зупинити їхні часті ринівні набіги. Той ворог страшенно здивувався, зустрівши у провінції, яка була тереном для переможного походу його війська, нездоланну причину своєї ганьби, а також і свого занепаду. Саме на цій топографічній карті примітка «Опис України», бо план доповнив картографічними працями, присвяченими зображенню українських земель, зокрема, в другому прижиттєвому виданні подавалася генеральна карта України і карта Кримського півострова. Ви зможете за якийсь мент з усі оглянути обширну українську землю, володіння якою для вас є і славним, і корисним, і самого розташування судити про її значимість. Як стверджують політики і державці, ви, як ніколи, прагнете – Продовжувати цей величний задум, завершення якого може ознаменуватися ще однією перлиною в коштовному оздобленні корони вашої королівської світлості. Міг би ще багато про це говорити, та бачу, що розумніше буде замовчати, бо допускаю що корисними порадами можу настановити ворогів вашої світлості, які неодмінно цим скористаються, завдавши вам шкоди. Отож, закінчуючи, скажу вашій світлості, що той славний військовий і державний чоловік, непереможний конець польський, визнавши мою старанність і терпіння, з яким я складав цю карту, був такий ласкавий сповістити про це – покійного короля, а його світлість схильна була удостоїти мене значної винагороди, однак разом з його кончиною зійшли в могилу і мої надії. Та врешті велична ваша слава, начебто знову їх воскресила, сповіщаючи, що не менше от своїх згаслих попередників ви огортаєте любов'ю, Осіб заслужених, а ваша доброчинність ніколи не оминає тих, хто зробив для вас якусь корисну послугу. Тому смію вірити, що ваша світлість, володіючи не тільки давніми польськими землями, але й цією великою українською провінцією, до придбання якої я багато спричинився, здійснить добру волю, яку покійний король... Брат вашої світлості справедливо виявляв до мене і поблажливо сприйме цей дарунок, сповненого безмежної поваги до ваших діянь, щасливого повік називатися найпокірнішим, найсмиреннішим і найвірнішим слугою вашої королівської величності Гіома Левасера де Боплана. Опис України і ріки Борисфен Примітка «Борис Фен, старовинна назва Дніпра. Впродовж багатьох століть вона вживалася в римській і західноєвропейській історичній літературі. Саме в такому звучанні ця назва перейшла до Боплана. Київ, званий колись «Кізовією» – примітка, подана Бопланом назва «Кізовія». Взята автором з якогось невідомого джерела або надрукована з помилкою. В середньовічних пам'ятках саме така форма є невідомою і, етимологічно, не тлумачиться. Був одним із найдавніших міст Європи. Ще нині це засвідчують пам'ятки старовини. Висота й ширина міських укріплень, глибина оборонних ровів, руїни його храмів. Численні старовинні гробниці колишніх князів. З цих храмів залишилося лише два на згадку про минулі часи – Софійський та Михайлівський. Решта лежить у руїнах, як от собор святого Василя, стіни якого, за вишки п'ять чи шість стіп, зроблені з алебастру, зберігають грецькі написи понад тисяча чотирьохсотлітньої давності. Примітка. Дерев'яна церква Василя була споруджена Володимиром Святославовичем за переказом на тому місці, де були фігури Перуна та інших язичницьких богів. 1183 року за князя Святослава Всеволодовича на тому місці була споруджена мурована церква. Вони майже стерлися у своїй ветхості, в руїнах храмів. Ще донині збереглися гробниці багатьох князів. Софійський та Михайлівський храми відбудовані на давній зірець. Перший з них має гарний фасад і милує око, звідки б не розглядав собор. Стіни його оздоблені постатями та малюнками з історії, виконаними мозаїкою, тобто з дрібненьких різнобарвних камінців, які сяють, наче скло, і укладені так майстерно, що важко розрізнити, чи це витвір живопису, чи ткацтва. Скріпіння зроблене з глиняних горщиків, наповнених гіпсом, і ним скріплених між собою. У храмі зберігаються гробниці кількох князів. Тут є резиденція архімандрита. Це давнє місто розмістилося на плато, що займає верх гори. З одного боку вона панує над навколишньою рівниною, а з другого здіймається над Борисфеном, який омиває її підніжжя своєю течією. Між горою і Борисфеном лежить новий Київ, тепер досить слабо заселене місто, що має не більше п'яти чи шости тисяч мешканців. Уздовж за течією місто тягнеться на 4 тисячі кроків, а від Борисфена до гори сягає на 3 тисячі кроків. Місто захищене глибоким оборонним ровом, завширшки 25 стіп і має трикутну форму. Довколо нього зведена дерев'яна оборонна стіна з дерев'яними вежами. Міський замок височить на верхів'ї гори примітка Замкова гора або Киселівка. Він панує над нижнім містом, подолом, однак лежить нижче давнього Києва. Католики в цьому місті мають чотири храми – кафедральний, домініканський на Ринковій площі, бернардинський під горою і єзуїцький, зведений недавно між Бернардинським собором і рікою. Православні мають близько десяти храмів, вони їх називають церквами. Одна з них стоїть біля магістрату. При ній є університет або академія, примітка. Києво-Могилянський колегіум офіційно отримав права академії Вищого навчального закладу щойно в 1701 році. Вони цей храм називають братською церквою, Ще один храм побудований біля підніжжя замку, і якщо пам'ять мені не зраджує, названий цей храм церквою Святого Миколая. Інші ж церкви порозкидані по цілому місту, і тепер не пригадую точно їхніх назв. Місто має три гарні вулиці, а всі інші нерівні, покручені, поплутані, як у лабіринті, воно ніби поділене на два міста. Перше називається єпископським і включає кафедральний собор. друге міщанське. У ньому є три інші храми – католицькі і православні. Місто проводить широку торгівлю. Основним храмом є збіжжа, хутра, віск, мед, сало, солена риба, тощо. Київ має свого єпископа, воєводу, каштиряна, старосту і городничого. Місто ділиться на частини, що підлягають чотирьом судам – єпископському, воєводському або старостинському, війтівському і четвертому лавників або консулів. Житла будуються на московський кшталт, усі на одному рівні, досить низькі. Рідко коли перевищують один поверх. Використовуються тут світильники, зроблені із просмолених скалок. Ті скалки такі дешеві, що за два динари можна купити більше, ніж потрібно навіть на найдовшу зимову ніч. На базарах продають димарі для печей. У нас це викликало б сміх, так само як спосіб приготування у них м'ясних страв, їхні весілля – та інші церемонії, про що говоритимемо далі. Однак саме звідсіль пішов той благородний люд, який називається нині запорізькими козаками, і котрий протягом стількох уже літ заселює різні місця уздовж Дніпра і в суміжних землях. Налічуючи приблизно 120 тисяч людей, звичних до війни, вони готові за якихось вісім днів приготуватися до виконання будь-якого розпорядження, що йде від імені короля. Це люди, які часто майже щороку здійснюють наскоки на Евхсінський понт. Примітка Евхсінський понт – давньогрецька назва Чорного моря. Дослівно – гостинне море. Завдаючи великої шкоди туркам. Не раз вони спустошували Крим, який належить татарам, руйнували Анатолію, здобували Трапезунд і навіть доходили до гирла Чорного моря за три милі від Константинополя, де винищували все вогнем і мечем, а потім поверталися з багатою здобичю і полоненими, переважно дітьми. Вони тримали їх біля себе до різних послуг або ж дарували можновладцям свого краю, бо ніколи не лишають собі літніх людей, хіба що вважають їх настільки багатими, що можуть сподіватись на якийсь викуп. У такі походи збирається не більше п'яти, десяти тисяч козаків. Вони на диво щасливо перетинають море у своїх невеликих, власнорушно змайстрованих човнах. Трохи згодом опишу як ці судни виглядають і як їх будують, про те, якими ремеслами займаються козаки. Оповівши про доблесть козаків, доречно буде сказати про їхні звичаї і заняття. Майте на увазі, що серед цих козаків взагалі трапляються знавці усіх ремесел, необхідних людині. Теслі для будівництва жител і човнів, стельмахи, ковалі, зброярі, кожум'яки, римарі, шевці, бондери, кравці та інші. Вони дуже добре виготовляють селітру, якої вельми багато на цих землях, і роблять з неї чудовий гарматний порх про те, якими ремеслами займаються козаки. Оповівши про доблесть козаків,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 якої вельми багато на цих землях, і роблять з неї чудовий гарматний порох. Їхні жінки прядуть льон і вовну, роблять з них полотно і тканини для щоденного вжитку. Всі вони добре вміють обробляти землю, сіяти, жати, випікати хліб, готувати всілякі м'ясні страви, варити пиво, хмільний мед, брагу, оковиту тощо. Нема серед них жодного, незалежно від віку, статі чи становища, хто б не хотів перевершити свого товариша у вмінні пити й гуляти. Нема також серед християнських народів подібного народу, який так мало дбає про завтрашній день. А взагалі слід визнати, що всі вони розуміються на багатьох ремеслах, хоча одні вправніші в якомусь фаху, ніж інші. Трапляються й такі, що мають більш обширні знання, ніж загал. Одне слово, усі вони досить кмітливі, але саме в тих справах, які вважають для себе корисними і необхідними, голодним чином, що пов'язана з їхнім селянським життям. Із родючих земель вони збирають стільки зерна, що часто не знають, що з ним робити. Тим паче, що не мають судноплавних рік, які впадали б у море, за винятком Борисфену. Але навігація на ньому припиняється за 50 миль нижче Києва через 13 порогів. Останній з цих порогів віддалений від першого на сім великих миль або на один день дороги, як це бачимо з карти. Саме ця причина перешкоджає їм вести збіжжя до Константинополя. А звідси і їхні лінощі. Вони беруться до роботи лише тоді, коли притискає їх біда, чи не мають, як купити того, чого потребують. Задля вигоди краще підуть позичити щось у своїх добрих сусідів турків, аніж завдадуть собі труду це добути. З них досить, коли мають щось з'їсти і випити. Козаки належать до грецької віри, яку називають руською, дуже шанобливо дотримуються релігійних свят і постів, на які в них припадає 8-9 місяців на рік, і під час котрих вони не вживають м'ясних страв. У цій формальності вони такі вперті, що переконують один одного, будь -то від цього залежить порятунок їхньої душі. Натомість, не думаю щоб знайшовся на землі народ, який міг би зрівнятися з ними щодо вживання напоїв. Вони ніколи не бувають настільки п'яними, щоб не могли розпочати знову пити. Однак розуміється, що це буває лише в час дозвілля, бо коли перебувають у військовому поході чи задумують якесь важливе діло, дотримуються надзвичайної тверезості. У них нема нічого простацького, крім одягу. Вони кмітливі і проникливі, дотепні і надзвичайно щедрі, не побиваються за великим багатством, зате дуже люблять свободу, без якої не уявляють собі життя. Задля цього так часто бунтують та повстають проти шляхтичів, бачачи, що їх у чомусь утискають. Таким чином, рідко коли минає сім чи вісім років, щоб вони не бунтували чи не піднімали повстання проти панів. А втім, ці люди недовірливі, зрадливі, підступні, звірятись їм можна лише з великою обережністю. Вони добре загартовані, легко переносять спеку і холод, спрагу і голод, Невтомні в битвах, відважні, сміливі, чи, радше, очайдушні, власним життям не дорожать. Найбільш уміло і майстерно вони б'ються в таборі під захистом возів. Примітка табір – це вози, під захист яких стають козаки, пересуваючись чистим полем. Примітка автора. Козаки дуже вправно стріляють із рушниць своєї головної зброї, захищаючи кожен клаптик землі. Вміють також воювати на морі, але всі длі тримаються не найкращим чином. Пригадується мені, сам бачив це, як двісті польських вершників змусили втікати дві тисячі їхніх найкращих воїнів. Однак правда й те, що сотня цих козаків, добре отаборившись, не боїться тисячі поляків чи навіть тисячі татар, якби в верхи вони були такі ж доблесні, як на землі, то гадаю, були б непереможні. Вони високі на зріст, вправні, енергійні, люблять ходити в гарному одязі, цим особливо хизуються, награбувавши його у своїх сусідів, а звичайно, натягають на себе досить щелюгідне вбрання. Вони відзначаються міцним здоров'ям, Мало хто з козаків умирає від недуги, хіба що в глибокій старості, бо більшість з них гине на полі слави. Руська шляхта. Примітка. Тут і далі під словами руський, русин мається на увазі український, українець. Їхня небагаточисельна шляхта походить із польської. Примітка. Це твердження не відповідає дійсності, і сам Боплан його заперечує в наступному реченні, вказуючи на православне походження магнатів і князів. І, здається, почуває сором за те, що вона не католицької віри. Повсякчас горнеться до католиків, хоча всі їхні магнати і всі ті, що титулуються князями, вийшли з грецької віри. Які повинності селян щодо панів? Селяни тут надзвичайно бідні, бо мусять тричі на тиждень відбувати панщину своїми кіньми і працею власних рук. Крім того, залежно від розмірів на ділу повинні давати відповідну кількість зерна, безліч каплунів, курей, гусей і качок перед Великодним, Зеленими Святами і на Різдво до того ж мають возити своєму пану даром дрова та відбувати багато інших робіт, яких не мали б робити. Ще вимагають від них грошових податків, крім того, десятину з баранів, орасят, меду, усіляких плодів, а що три роки і третього волика. Одне слово селяни змушені віддавати своїм панам усе, що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 що коли селяни потрапляють у ярмо до такого пана, то опиняються у гіршому становищі, ніж каторжанин на галері. Таке рабство є причиною того, що багато селян тікає, а найвідважніші з них подаються на Запоріжжя, яке є місцем притулку козаків на Борисфені. Проживши тут певний час і взявши участь у морському поході, вони стають запорізькими козаками. За рахунок таких селян-утікачів, козацькі загони, примітка в оригіналі легіони, вельми зростають. Нинішнє повстання, примітка, йдеться про визвольну війну українського народу під проводом Богдана Хмельницького. З усією очевидністю це засвідчує, бо розбивши поляків, козаки піднялись числом понад 200 тисяч збройного люду і оволоділи територією більше, як 120 миль завдовжки і 60 миль завширшки. Примітка. Визвольна війна в 1648 році охопила, як відомо, усю правобережну Україну, Волинь, Поділля та Галичину, сягаючи на півночі Полісся і Холмщини. Згодом території України – яка перебувала під владою Запорізького війська, займала близько 200 тисяч квадратних кілометрів. Що ж до кількості повсталого люду, то така цифра справді подавалася в різних джерелах, однак, як пише історик Кріп'якевич, її не можна вважати даними про справжню кількість боєздатного війська. Кріп'якевич, Богдан Хмельницький – 1954 рік, сторінка 207. Ми забули ще додати, що в мирний час звичним заняттям козаків є полювання і рибальство. Отож, аби продовжити нашу попередню розповідь, нагадаємо, що в ті часи, коли давній Київ був у розквіті, морська протока, яка веде повз Константинополь, не була ще відкрита. Існують здогадки, я б навіть сказав певні докази, що рівнини протилежного берега Борисфену, які тягнуться аж до Московії, були колись затоплені морем. Про це також свідчать якорі та інші предмети, що їх знайдено кілька років тому довкола Лохвиці на ріці Сулі. Більше того, усі міста, що виросли на цих рівнинах, видаються зовсім новими будовами, зведеними тут лише кілька сот років тому. Я цікавився дослідженнями історії Русі, аби дізнатися щось про давні часи цього краю, але все надаремно, опитавши кількох їхніх найосвідченіших учених. Я дізнався тільки те, що довгі і безперервні війни – які спустошували з краю у край їхні землі, не помилували також і їхніх бібліотек, які нищилися від самого початку пожежами. Пригадували собі, однак, давні перекази, згідно з якими море, як ми вже сказали, колись вкривало ці рівнини і що відтоді могло минути зо дві тисячі років. А також, що приблизно 900 років тому стародавній Київ був повністю знищений, залишились тільки два храми, про які ми перед тим згадували. Наводять ще один переконливий доказ того, що колись море розливалося до самої Московії, залишки всіх давніх фортець та споруд у цій місцевості є на підвищеннях і на найбільш високих горах, і жодна з них не лежить на рівнині місцевості. З цього можна допускати, що в давні часи цей край був залитий водою. Додамо ще й те, що поміж цими руїнами знайшли пивниці, заповнені мідними монетами, з таким зображенням. Примітка, у книзі Боплана подано неточне зображення візантійської монети періоду правління Юстініана І, Роки життя 527-565. Сучасні історики вважають найбільш імовірним, що саме в цей час князював Кий, іменем якого назване місто. Як би там не було, скажу лише, що вся рівнина, яка простягається від Борисфену до Московії, а навіть і далі, є місцевістю низинною і піщаною за винятком ріки Сули в північному напрямі, а також ворскли і псла. Та це краще можна побачити на карті. Можна також зауважити, що течія у них дуже повільна, ніби стояча. А якщо порівняти це із стрімким і швидким рухом вод морського каналу, які, омиваючи Константинополь, линуть до моря Білого, примітка Босфор і Мармурове море. Неважко уявити, що ці місцевості були колись затоплені морем. Продовжимо опис нашого Борисфену і скажемо, що за милю вище Києва, з протилежного боку, в Борисфену впадає річка Десна, яка витікає неподалік міста Москви і має завдовжки понад 100 миль. Примітка, бо план помилився, вказуючи на те, що ріка Десна витікає неподалік міста Москви – Насправді вона бере початок на Смоленській височині поблизу міста Єльні Смоленської області. За півмилі нижче Києва видно село Печерськ. Примітка село Печерськ в часи Боплана належала до київського повіту. У XVIII столітті це вже частина Києва. Тепер входить в Печерський район, на території якого знаходиться Києво-Печерська лавра у якому є великий монастир, резиденція митрополита чи патріарха. Примітка, ймовірно, згадка про патріарха, пояснюється тим, що якраз під час перебування Боплана в Києві київський митрополит Петро Могила виношував плани перетворення київської митрополії у патріархії. Біля підніження гори, неподалік від монастиря, є багато печер, схожих на шахтні, заповнених численними тілами, що зберігаються тут уже понад півтори тисячі років на зразок єгипетських мумій. Кажуть, що перші християни-пустельники виріли ці підземні сховища, аби потайки молитися своєму Богові, і тут спокійно переховувались під час переслідувань язичників. Тут показують мощі якогось святого Іоанна, який по пояс перебуваю в землі. Тутешні ченці розповідали мені, що святий Іоанн, перечуваючи наближення своєї останньої години, викопав для себе могилу, але не в довжину, як це звичайно робиться, а в глибину. А коли настав його смертний час, до якого він заздалегідь приготувався, попрощавшись із своїми братчиками ченцями, святий Іоанн опустився в могилу. З милосердя Всевишнього він заглибився в неї не більше, як по пояс, хоча яма була значно глибшою. Можна тут побачити якусь Єлену, яка в них у великій пошагані. Примітка, мабуть, йдеться про княжну Юліану Ольшанську, поховану в ближніх печерах. Залізні ланцюги, якими диявол катував святого Антонія і котрі мають властивість – Стілювати біснуватих. Також є три мироточиві голови в чашах, з яких щодня виходить миро, що виліковує від багатьох хвороб. У цих місцях спочивають також тіла багатьох інших визначних людей, зокрема дванадцяти будівничих, які зводили тутешню церкву. Їх бережуть як цінну реліквію, показуючи відвідувачам. Я також неодноразово це бачив, перебуваючи на зимовій квартирі в Києві, коли мав час пізнати особливості цього краю. Як уже говорив, не знаходжу особливої різниці між цими мощами і єгипетськими муміями, хіба що не є вони такими чорними і твердими.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 Гадаю, що вони так довго зберігаються і не псуються завдяки природі цих печер чи копалень, утворених із напівкам'янистого пісковику. Взимку тут сухо і тепло, а влітку холодно і сухо, зовсім не відчувається волога. В цьому монастирі є багато ченців і, як ми вже говорили, проживає тут патріарх усієї Русі, який підлягає лише Константинопольському патріархові. Перед цим монастирем стоїть ще один монастир, у якому проживає близько ста черниць. Примітка – жіночий Вознесенський монастир, заснований на початку XVII століття, скасований 1712 року. Вони займаються шватством і вишивають хустки гарними візерунками. Продають ці хустки відвідувачам. Чорниці мають право виходити з монастиря і звичайно йдуть на прогулянку до Києва, що за півмилі звідти. Носять вони чорний одяг, ходять лише парами, як це робить більшість католицьких черниць. Пригадуюся мені, що бачив я поміж тими монахинями, такі ж вродливі обличчя, яких багато є у польській землі, поміж Києвом і Печерськом на горі що стоїть проти ріки, височий монастир русських янців, вигляд його дуже величний, і називається він монастирем святого Миколая. Чінці цього монастиря живляться лише рибою, проте вільно виходять у місто на прогулянку, і щоб відвідати знайомих. Нижче від Печерська лежить село, яке називається Трипілля, ще нижче – на верхів'ї гори бачимо давнє місто Стайки, тут є пором, яким переправляються через ріку. Далі лежить іржищів, теж на горі. Це важлива місцина, її варто укріпити, бо тут дуже легко переправлятись через ріку. Ще нижче лежить Трахтемирівський монастир руських ченців. Він височить серед провалля, оточений недоступними скелями. Сюди козаки. Звозять усе найцінніше, що мають Також є переправа через ріку За милю звідсі на протилежному березі бачимо Переяслав Місто, певно, не дуже давнє примітка А насправді ж Переяслав – одне з найдавніших міст України Бо лежить у низинній місцевості Щодо свого розташування та природного захисту Воно є одним із найвизначніших міст краю, і тут легко можна було б звести дуже добру фортецю, яка служила б і арсеналом для захисту від московитів і козаків. Місто має близько шести тисяч коменів. Тут стоїть один козацький полк. Примітка. Тобто Переяславський полк. За Куруківським трактатом 1625 року Реєстрове козацьке військо ділилося на шість полків, які іменувалися за назвами «міст», де було управління полку. Ще нижче, з руського боку, стародавнє місто і фортеця Канів, де також постійно стоїть один козацький полк. Тут також є пором, яким переправляються через ріку. Нижче на протилежному березі видно Бубнівку, а далі Домонтів. Місця малопримітні. Ще нижче, знову з руського боку, лежать Черкаси. Старовинне місто з добрим розташуванням. Його не важко було б укріпити. Я бачив це місто в усій його величі. Сюди сходилися козаки після бойових походів. Тут навіть проживає їхній гетьман. Але ми спалили місто 18 грудня 1637 року через два дні після переможної битви з козаками. Примітка мається на увазі битва під Кумейками, з якими тоді були в стані війни. Примітка Черкаси були спалені після придушення повстання під проводом Павлюка. Тут з 1648 року знаходився Військово-адміністративний центр Черкаського полку, тимчасова резиденція Богдана Хмельницького. Звільнивши велику територію України, запорізький гетьман переніс столицю в Чигирин. Козаки тримають тут також один свій полк, є переправа через ріку. Нижче лежать Боровиця, Бужин, Воронівка, а з другого боку за чверть милі Чигирин, Діброва, а також Крилів – та вже з руського боку на Тясмин Тясмен замилю від Борисфену. Ще нижче, але з боку Московії, видно Кременчук. Є тут руїни давно зруйнованого замку. Примітка. Певно йдеться про руїни Кременчуцької фортеці, збудованої 1590 року до придушення антифеодальних виступів. У цьому місті бо план побудував замок. Де року 1635-го я накреслив план замку. Це гарне і зручне місце для проживання. А крім того, це й останнє місто, бо далі тягнеться безлюдний край. За милю звідси є гирло псла, ріки дуже багатої на рибу, ще нижче з руського боку, є маленька річка Омельник, що впадає у Дніпро, в ній. Рясно водяться раки. Далі, на тому ж самому березі, є ще одна маленька річка, названа Другий Омельник, у ній також повно раків. Навпроти неї тече досить велика і багата на рибу ріка Ворскла, що впадає у Дніпро, а також з того самого боку ріка Орель, де риби більше, ніж у попередніх водоймах. Я бачу, як у гирлі цієї ріки одним неводом витягали понад дві тисячі рибин, найменші з них мали одну стопу вдовжину. На протилежному березі Руському є кілька озер, дуже багатих на рибу, від великої кількості риби, яка аж задихається через нестачу води, в застоялій водоймі зіймається нестерпний сморід. Навіть вода тхне від цього. Ця місцина дістала назву «самоткань». Довколо них я бачив карликові вишневі дерева, заввишки близько двох з половиною стіп. Плоди їхні ніжні, на смак великі, як сливи, але повністю дозрівають лише на початку серпня. Тут видно багато гаїв, густо порослих вишневими деревами. Вони займають інколи цілих в довжину і двісті-триста кроків у ширину. Треба признати, що... Дуже привабливо виглядають в ту пору невеликі вишневі садки, їх досить багато розкидано на полях і часто на видолинках. Зустрічається також багато карликових, мигдалевих дерев, але вони дикі, їхні плоди дуже гіркі. Цих дерев нема в такій кількості, щоб росли садами, як це маємо з дикими вишнями, що дають такі смачні плоди, наче це культивовані дерева. Мушу все ж таки зізнатися, що задля цікавості пересадив кілька таких вишневих і мигдалевих дерев у барі, місці мого постійного перебування. Плоди збільшилися, стали смачніші, а дерево, зачувши інший ґрунт, не було вже таких малих розмірів. Вище цих місць пливе маленька річка, що зветься до Моткань. У ній повно раків, які сягають понад дев'ять дюймів завдовжки. У ріці також збирають чилики, водяні горіхи, переплетені, наче сільця, вони дуже смачні, запеченими. Опускаючись далі, у низів'я ріки ви надибуєте романів, великий пагорб, на якому інколи збираються козаки, щоб провести свою раду і зібрати військо. Це місце дуже гарне і зручне для спорудження міста. Трохи нижче лежить острів, що має півмилі завдовжки і 150 кроків завширшки. Навісні він заливається талими водами. Острів також називається Романів. Тут збирається сила селена рибалок, які прибувають з Києва та інших довколишніх місць. За островом річка розливається в усю ширину. Жодна перепона не стоїть більше на її течії, ніщо не заважає її плинові. Тому татари переходять її саме в цьому місці, не боячись засідок, які, звичайно, загрожують їм у північній частині острова. Далі, ще нижче, на Руському березі, видно місцину названу Таранський ріг. Це одне з найкращих місць, для проживання, яке мені коли-небудь доводилося бачити, і дуже важливий терен для спорудження фортеці, котра височіла б над рікою, оскільки тут ріка ще розливається в усю свою ширину і має не більше двохсот кроків. Пригадую собі, як сам стріляв з мушкета на другий берег. Протилежний берег трохи вищий, називається «Висока гора». Це дуже привабливе місце, оточене затоками, багатими на рибу, і ті затоки розгалужуються поміж островами. Нижче лежить монастирський острів, складений із дуже високих кам'янистих скель, які перетинаються довкола глибокими на 25-30 ступнів проваллями, за винятком його верхньої частини, де острів трохи нижчий. Тому його ніколи не затоплюють весняні води. Колись тут був монастир, від нього й названо Острів, але тепер від монастиря не залишилось ніяких слідів. Якби не надто твердий ґрунт Острова, тут було б добре місце для заселення. Острів має близько тисячі кроків завдовжки і 80-100 завширшки, є тут багато гадюк та вужів. Далі бачимо Кінський Острів, що має майже три чверті милі довжини і чверть милі ширини. У верхній своїй частині він рясно вкритий лісом, болотистий і навесні затоплюється водою. Є на цьому острові рибалки, які за браком солі зберігають рибу у попелі, засушуючи її дуже багато. Вони ловлять рибу у річці Самарі, яка з другого боку падає у Дніпро навпроти Кінського острова. Річка Самара разом із своїми берегами Дуже значна не лише тому, що в ній водяться багато риби. Тут є віск, мед, дичина і будівельний ліс. Його тут більше, ніж у будь-якій іншій місцевості. Саме звідси брали весь ліс, який використовувався для спорудження Кодацької фортеці, про яку незадовго розповім. Течія цієї річки дуже повільна через її постійні звивини. Козаки називають її «святою рікою» мабуть, через тутешні багатства. Я бачив, як тут навесні ловили оселеців і осетрів, а в іншу пору року цієї риби тут немає. Нижче від Кінського острова є князів острів. Склястий острів, який приблизно 500-600 кроків завдовжки і 100 кроків завширшки. Так само, як і козацький острів, що лежить нижче за течією, його не заливає весняна повінь. Козацький острів теж скелястий, нелісистий, переповнений зміями. На відстані гарматного пострілу лежить кодак, перший з порогів скелястої гряди, що простягається в поперек ріки, затруднюючи плавання човнами. Є тут фортеця, примітка, фортеця на правому березі Дніпра, поблизу кодацького порогу була споруджена за рішенням сейму Речі Посполитої, щоб перешкодити зв'язкам Запорізької Січі з рештою України, яку я розпочав будувати в липні 1635 року, але в серпні того ж року якийсь Сулима, Іван Сулима, гетьман Запорізьких козаків Гетман повсталих козаків, вертаючись з морського походу і побачивши, що фортеця заважає їм досягти рідного краю, зненацько захопив її і розбив гарнізон, що мав десь коло двохсот воїнів під командуванням полковника Маріона. Цей полковник Маріон був французом, оволодівши фортецею і захопивши велику здобич, Сулема вернувся з козаками на Запоріжжя. Проте вони не володіли фортецею довго, бо інші козаки, вірні речі посполитій, під командуванням відомого польського Каштеляна Краківського ударили на фортецю і здобули її. Врешті-решт, гетьман бунтівних козаків був полонений і разом із своїми спільниками його перевезли до Варшави і там прилюдно четвертували. Відтоді поляки цю фортецю занедбали. А козаки знахабніли, їм відкрився шлях до бунту, який і спалахнув 1637 року. Того ж року, 16 грудня, опівдні, ми зустріли їхні війська біля 18 тисяч, отаборених у кумейках, і хоча нас було тільки 4 тисячі воїнів, ми не переставали їх атакувати і завдавати їм ніщівних ударів. Битва тривала до півночі, і з їхнього боку лишилось близько шести тисяч вбитих і п'ять гармат. Інші ж втекли з поля битви під захистом ночі, яка була тоді дуже темною. Ми втратили сто наших воїнів, а тисячу мали поранених. Загинуло багато наших командирів, зокрема славний пан де Морей, французький шляхтич, підполковник, який втратив тут корогву і поклав свою голову, також були вбиті капітан Жулькевський, а також поруших Лакротат і багато інших чужинців. Після тієї поразки козацька війна тривала ще до жовтня наступного року, а потім запанував спокій. Примітка, цифрові дані, бо плани вимагають уточнення. Насправді сили повстанців складали близько десяти тисяч а польсько-шляхецьке військо становило близько 15 тисяч воїнів. Ясновельможний конець польський особисто приїхав до Кодака із залогою в 4 тисячі воїнів і перебував там, поки ця фортеця відбудовувалась. Це тривало приблизно місяць а потім гетьман від'їхав, узявши з собою дві тисячі воїнів. Мені він наказав узяти з собою невелику залогу та гармати і оглянути місцевість до останнього порога. Також сказав, на зворотній дорозі плисти в човнах з остророгом, під чашем коронним. Примітка. Микола Остророг помер 1651-го, коронний під чашей, один з регіментарів польсько-шляхецької армії, яка 23 вересня 1648 року була розгромлена українським селянсько-козацьким військом під Пилявцями. Я мав нагоду оглянути водоспади 13 порогів і покласти їх на карту, як ви це можете побачити. В цих краях сто чи навіть тисяча воїнів в походах не може почуватися спокійно. Навіть сіле військо мусить іти в строгому шикуванні, бо тут завжди никають татари. Вони не мають постійного місця, нижперед то тут, то там, по цих великих неозорих степах, їздять купно, не менше п'яти-шести тисяч, а часом навіть десять. Ми ще повернемося до опису їхніх звичаїв і того, як вони воюють. А поки що скажу лише, що я бачив і оглянув усі тринадцять порогів і переплив усі ті водоспади в єдиному човні вгору за течією. Це видається неймовірним, бо серед цих порогів трапляються такі, що мають висоту сім чи вісім стіп стопа. Старовинна міра довжини, яка дорівнює 28,8 сантиметра. Вирішуйте самі, чи легко тут було користуватися веслами. Серед козаків жоден не вважатиметься справжнім козаком, поки не перейде всіх тих порогів. Отож, за їхнім звичаєм, я і себе можу вважати козаком. І саме в цьому моя слава, яку я здобув тією мандрівкою. Аби ви краще зрозуміли, що таке пороги, скажу вам, що це руське слово, воно означає «скеля». Пороги тягнуться кам'яною грядою поперек ріки, деякі з них під водою, інші – на рівні води, є й такі, що виступають на дев'ять чи десять стіп над водою і виглядають наче якісь будинки. Пороги лежать неподалік один від одного – це виглядає так, ніби гребля чи загата, що перетинає течію ріки. В одних місцях вода падає з висоти 5-6 стіп, в інших – 6-7 стіп, у залежності від того, яким є рівень води в Борисфені. На весні, коли тануть сніги, усі пороги вкриваються водою, окрім сьомого, названого Ненаситцем. Лише він один у таку пору. Заважає плаванню човнів. Влітку і восени, коли рівень води спадає, пороги піднімаються інколи на десять-п'ятнадцять стіп над водою. З тих тринадцяти порогів тільки між десятим Будилівським і одинадцятим Таволжанським татари можуть у плав перетнути ріку, бо якраз тут береги легкодоступні». Від першого і до останнього порога я бачив лише два острови, які не затоплювалися водою. Перший острів лежить насупроти четвертого порога і називається Стрільчий. Це висока, над тридцять стіп скеляста місцина, покраєна ущелинами. Острів має 500 кроків завдовжки і 70-80 кроків завширшки. Не знаю, чи є там якесь водоймище, бо туди не сягає людська нога. Лише птахи гніздяться. Однак довкола острова є густі зарості дикого винограду. Другий острів, набагато більший, має близько 2000 кроків завдовжки і 150 кроків завширшки. Він так само скелястий. Проте на ньому нема таких урвищ, як на попередньому. Острів має гарну природу і надається для проживання. На острові рясно росте тавола. Червонувате дерево, тверде, як сам шит. Воно має властивості полегшувати сечовиділення у коней. Цей острів називається таволозанський, так само, як і одинадцятий поріг, про який ми вже розповідали. Тринадцятий поріг, званий «Вільний», стоїть у вельми вигідному місці для спорудження біля нього міста чи фортеці. Трохи вище, на гарматний постріл звідсіль, лежить скелястий острівець, який козаки називають «кашоварниця». Це означає приблизно те саме, що «варити куліш». Козаки, немов висловлюють радість, що щасливо минули всі пороги. Сієї нагоди справляють тут учту, а треба нагадати, що в своїх походах вони споживають е, саме просо. Нижче від кашоварниці і до кічкасова простягаються гарні землі, придатні для проживання кічкасу. Невелика річка, що з боку татарії впадає у Дніпро чи Борисфен, від неї бере назву коса, що лежить між Борисфеном і двома недосяжними улоговинами, як це бачимо з карти. Сюди можна доступитися лише з одного боку, з поля, досить низинної місцини, яка має приблизно дві тисячі кроків. Досить лише закрити прохід цього боку, і матимемо гарне, укріплене місто. Правда, земля тут нерівна, трапляються вершини і низини, а тому в одному місті татарський берег панує над місцевістю, а в іншому вищим є інший берег. Місцевість тут гориста, ріка повноводна, ніщо не заважає її течії – Особливо вузька вона на півдні, що на карті позначено цяточками. Це, на мій погляд, найвужчі місця. Я бачу, як з одного берега на другий поляки стріляли з лука і стріли їхні Падали за 100 кроків далі на протилежному березі. Для татар тут основне і найкраще місце для переходу через ріку, бо в цьому місці вона не перевищує і 150 кроків, а береги дуже доступні, місцевість відкрита. Зручна переправа в цьому місці відома здавна. Костянтин Багрянородний, X -е століття, називає її Крадійським перевозом, примітка. Тому тут татари не бояться засідок. Цей перевіз також називається Кічкаським перевозом. За півмилі нижче починається острів Хортиця. Та оскільки далі цих місць я не мандрував, то розповім вам лише те, що я дізнався з чужих оповідань, хоча не приймав усіх їх за чисту монету. Кажуть, що острів має велике значення тим, що він стоїть високо і майже повністю оточений високими скелями, а отже малодоступний. Острів має дві милі завдовжки і пів милі завширшки, особливо у верхній своїй частині, бо до заходу він звужується і понижується. Його не затоплюють весняні повені, багато тут росте дубів. Острів був би дуже добрим місцем для будування осель, звідси можна було б попереджувати про набіги татар. Нижче цього острова русло ріки, дуже розширюється. Далі лежить великий острів, завдовжки дві милі. Він зовсім голий, тому не має великого значення, тим паче, що навесні його ще й затоплюють води, Лише на середині острова лишається суха місцина 1500-2000 кроків у діаметрі. Насупроти острова з татарського боку пливе дуже рвучка річка, що впадає у Дніпро, і називається Кінською. Вона тече окремим руслом дві милі, аж за острів Таванський уздовж Татарського берега, то вириваючись з Дніпра, то знову вливаючись у нього, і творить таким чином високі піщані намули між своїм руслом і Дніпровим. Томаківка – це острів, що має приблизно... Третину милю в діаметрі, він майже круглий, дуже високий, здіймається напівкулястою, порослою лісом формою. Коли сходиш на його найвищу вершину, бачиш весь Дніпро, від Хортиці до Таванського острова. Острів дуже гарний, не міг лише я дізнатися, які його береги? Він лежить ближче до руських земель, ніж до татарських, і Хмельницький обрав його місцем відступу своїх військ, коли йому загрожували оточенням. Якраз у цьому місці вони гуртувалися у загони, коли повстали в травні 1648 року і здобули 26 травня перемогу під Корсунем. Примітка Переможна битва селянсько-козацького війська, очолюваного Хмельницьким з головними силами польсько-шляхетської армії. І це була битва, яка стала сигналом до всенародного повстання на Україні. Трохи нижче ріки Чортомлик, майже посередині Дніпра, лежить досить великий острів з якимись давніми руїнами. Острів оточений десятком тисяч розкинених то тут то там острівців, їхнє розташування хаотичне, нерівне, заплутане. Одні з них безводні, інші болотисті, а крім того порослі вони товстим, наче списи очеретом, що ховає від людського ока протоки, які розділяють ці острови. Саме в цьому хаотичному місці козаки мають своє пристановище, яке зветься «військова скарбниця». Всі ці острови навесні затоплюються водою, і лише та частина, де руїни лишається сухою. З одного берега на другий тут, певно, буде добра миля. Саме тут є місце, де... Нічого не могли б вдіяти і всі турецькі сили. Не одна їхня галера тут загинула, коли переслідувала козаків, що поверталися з Чорноморського походу. Запливши в ті лабіринти, вони не могли знайти дорогу назад, а козаки завдавали їм доброго прочухана, стріляючи в них за черету. З того часу турецькі галери запливають лише на чотири чи п'ять миль від гирла. Подейкують, що тут, у військовій скарбниці, козаки заховали у протоках безліч гармат, і жоден поляк не може дізнатися про це місце. Та це й зрозуміло, бо самі вони тут не бувають, а ті козаки, які знають цю таємницю, її не видадуть. Та й спосеред козаків мало хто знає це місце. Всі гармати, здобуті в турків, вони опускають під воду, навіть гроші там переховують і витягають їх тоді, коли потребують. Кожен козак має свій власний сховок, бо